Henik eta behin esan, e, gaurkoan argi ta argi gelditu dela gutxienez e, alderdi politikoen aldetikan e, irunen aukera bat badagoela elkarbizitzaren bidea lan egiteko hemen aurkitu gera e, beste herrietan, edo gutxienez e, Kasteizen ez bezela e, udaletxean e, udale ordezkaritza daukagun alderdi guztiok eta horrek e, ematen du ez e, zer esan eta badauka baduka bide bat egiteko eta uste dugu hori garrantzitsua dela eta azpain beharrekoa. Hino gaurkoa guk azpain nahi genuena da, gu hemen aurkitzen gera, e, Euskal Herria Bildu hemen aurkitzen da, menetan biktima guztien errekonozimendua egiteko, aitortza egiteko, eta biktima guztieta ze ari garenean hildako biktimaz noizki, bai irunen, bai Euskal Herria guzti zehar ere baina baita, edozein gizahesku bidez apalduak eukedituen e, biktima bat eta zere ari garela. Bide horretan lan egiteko asmoa daukagu, lan egiten aritu gara eta gaur hemen emanden urrats berri batekin, lakabate ezartzarekin, bide bate eginda bideo hori izan da, Eusko jaularitzak egin dako dokumentu bat eta guretzako dokumentori ez dago itxita. Guretzako dokumentori erdikan zabalik dago lan ikaragarri egin barra dago, gu ez dugu uste dokumentori itxia dagoen, eta lan egitu dagoela, eta gukala adiraz fizan dugu, bozera maie bileretan eta hori da lanean jarraitzeko asmoa daukagula iratzi nahi dugu herritar guztiei. Eta bigarrenik eskara e, zuzen bat alkate jaunari. Aurreko agintaldian, lanketa bat burutu zen udaletxean alderdi politikoek parte hartzen genuena, eta bide egin nahiko genuke, bide horretan jarraitu nahiko genuke, ulertzen dugulako aukera badagoela, gaur erakutsi dugun bezala, aukera badagoela elkar bizitza bat egiteko, da, alkar bizitzaan bizitzeko bide horretan lan egiteko, memoria eman komun bat eginalizateko, eta ulertzen duguna da, ba, berak bai, antxeta irratiak e, egindako jardunaldi horietan konpromiso bat hartu zuen, azkeneko jardunaldian parte hartu zuen, eta bertan esan zuen, elkar bizitzaan urratsak emateko konpromiso hartzen zuela, gaur emendik handei egiten diogu Beharrezko maigak, elkarrizketa maiak abian jartzera, alderdi politikoen artean, biktimen artean, e, bien artean izan daitezkena, politikoak, biktimen artekoak, gizartaren artean aireki daitezke maiak, elkar bidea egin alizateko, eta hori da gaurre guk alkate jauneri eskatu nahi dioguna zuzenean.